رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیجے فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی من اکتحالا سوک چے ران جا چای فسترگو کی ران جا چای سترگو کی ران جا چای نو دے دی دا سنکارو آلی ویتر ندے کارو آلی نا تکی دری دی پا یوسترگا کیوا چایی دری دی پا بلا کیوا چایی نگور پا حرسترگا کی ویتر ویتر رالو لکه شمایل ترویزی شریف کی حدیث راغلے باید اللہ دا حبیب رانج باکول حرش پا دری صلاحی پا یوسترگا کی و دری پا دی بلا کی لنبیو پا خی کیوا چایی دکا هر کار با دخی طرف نشوروکے او دام دا چی گورا رانج نارینہ و زنانہ و او دو پار دروستی د زنانہ نیت ککاین اوم خرا نارینا دا د دستورو د اصلاح نیت وکای الله حدیث صلی الله علیه و سر استعمال کړي نو وتر ندی دریس لایان فیو کی او درې پدیبل کی आवाज وې کدرې یو کی واځ یو دو پدیبل کی نو مجموعه وا و وتر جوړ شي وه خبردار چیزون کله الله حبیب عمل دا دریس لایان په خیس ترګه کې وډم چول او درې پدیگ سکی وی من فعلا فقد احسنا حچا کدا سیوکن نخ کاریو کو ومن او کچادا سیو نکن نلا فلا حرج گنا پینشتا زگلا حکم دست حباب لے دست حباب کچاو کو خو سواب بیوشو مستحب کار او کاغشانیو نکن نو دان نجیتو بے لکر شیخانو پشان گنا انگار گرزے بیا بسن خو یو دو سواب کارو ینو کو ومن استجمرا او چاچ پگتو اسنجا کو لفلیوتر نو دے دینا تک ای استعمال کی دری پینزو اوو من فعلا فقد احسن چاچ داسیو کلنو خکاریو کو ومن لا فلا او قد چا داسیو کلنو فلا حرجا پد سباک نشتا ومن اکلا او غارا سوک چھ فراکیو کو فما تخلل فن یلفز لود تیلی پ زری کہ د غاخن رويستل نو تیرین نو دی غورغی قربان د الله د حبیب تعالیمات ور غاخ یوشه پاتیشی نو غسکی بویکی د غاخن نو د خلیله بیماری سبب جوړیږي نو کو غاخن نری پتی ریوباسی و تیلی بانی چراو باتی زنی وقت ورسروی نئی زنی وقت دبلی او وق شیپاتی نو بدبوی داری وی فل یلفز او دی غرزائی دو تیلی پا زنی او شیر اوو تو نو دی غرزائی وما علا کبی لسانی او آغا چراوو تو دجب سرا نفل یبتل اعداد خیر دی تیر کی ور جبی بانی او شیر اوزی چغ نوی نه نو تازہ تازہ دے او آغا دیر پا غاخنو کن خطے نا جبوې په غاخ نو روزي وې ومالا کبل لسانه كم شيد جبيد و زول سر روزي ناغه دي خير دي تیر کی من فعل فقد سما ومن لا فلا رجا چاشدا سكن خکارو کو او چاچو نكن پد شګنا نشتا او بیا فرمای ومن تل غائته او سوک چراغیلوی او دسماتی تا فلیست تر نزان بی کی خپل عورت تی پہر طریق چینو پٹی کی سره رنور سنی فا اللم یجد کسین مندل اللہ این یجما کسی بن مگرداش دی راجم کی او دیرے غنتی من رملن شگو شا طرف تیو دیرے راجم کو اغیل کی ناستو نفل یستد بیرو اغیل دی خپل شاو گرزائیم نظام ب پس طریقے پټه خپل عورت سرګندول حرام دي هر الطريقه چی استعماله علماء لیکلي که بالکل اسم ني او یو سړی ته ضرورت ني وې بیا دغه شان کی نی په دغه ګنا انشت ګنا پاو شاله چ سو شریعت یو قابل دي یی نظام ب پټه ته قضا حاجت کوخه په هر الطريقه چی او کزنی وقت بلکل پٹولو سو طریقه نشتا او تالا حاجتا او تکلیف دے نو کدغا وقت کزام دے پٹم نو, نو پتا گنا نشتا ګنا پاگا چادا چه تالا گوری گنا پاگا چا چه تالا گوری مگر دا چه راجم دی کی کسی با من رملن یو ڈیرے غنتی دا شگو فلیستدبرو نو شاعت دیو گردی فا ان الشیطان بیشک شیطان یلعب بمقاعد بنی آدم دلو بكي لو بكای لو بک ویلا شیطان بمقاعد بنی آدم د عورت بنی آدم سرا دکه پداسی زینو کی سوی یو خودی زینو کی گندگی او فساد دے دویم دی دکی ذکر نه ا دیگی ذکر نکی شیطان نو لزکه حکمو کو جسات اردا عورت سے کہ او تعلی اللہ حبیب ساجیب تعلیمات دی کمزے کی چی عورت پٹنی او پاگئی کی بی حیائی سر زنانا و نارینا دا جمعیو زکرم نی ودا دا شیطان دا جمع کی دو جگہ دے کی شیطان خلکو سره سر لو بی کئی کافر کوشش دا دا شر زنانا دیسی کی عورت تلائی سرگت کی وی شیطان لو بی کئی بی بنی آدم دعاورت دمانی آدم سرا زکر دقا وقتی دے زکرم نکی یا دقا وقتی سطرم نیشتن زکر حکمو شو من فعلق قدح سنا و من لا افلا حرجا رواه ابو دعود و ابن ماعجا و الداریمی رحمهم اللہ